s néhány pillanat múlva a reflektorfénye eltűnt a garázs mélyén. Nithentől alig másfél méterre balra egy fonér karaszériájú szedán ajtói csapódtak, és beszélgetés hallatszott. Nézd, Kris, mondta egy hang Hát nem édes. Szózi úgy alszik, mint a bunda. Bevinnéd, a én kinyitom az ajtót? Egy férfi hang válaszolt, aztán további mozgás hallatszott, és újabb ajtócsapódások. csapódások. – Aludj tovább, pogaram! – suttogta a hang. Apu betesz a kis ágyadba! – Tente, baba, tente! Majd a garázsajtó nagy zörgéssel leereszkedett. Nétán tökéletesen mozdulatlanul feküdt, de közben minden pillanatban számított rá, hogy a galériánál fogok irángatják a rejtek helyéről. Teltek a másodpercek a percek, s a fiú egy idő után elengedte magát, hogy izmai ellazuljanak. Ha észrevették, biztos történt volna már valami. Átkozta magát, amit hatta, hogy elnyomja az álom. Három perccel később a ajtó feletti lábba is kialudt, s az utcamos már egészen másképp nézett ki. A legtöbb ház sötét volt, a környék nyugodbólra tért. Eljött az idő, hogy cselekedjen. A könnyűkére támaszkodva a lapos kúszásban araszolt elő a bukszus pakornakul rá Amint kijött az ágasbakas alagútból és magá húzta a lábát, azonnal elkezdtek sajogni, talpán talpános ebbe, melyeket a bazótosban szerzett, de szerencsére a hűvös, nedvesül hű kellemesen enyhítette a fájdalmát. Most tiszta rálátása nyílt az utcára. Kuporogva akár egy macska körülkémlelt, s és felmérte, mit élő legyen. A távolságot közt és az utca túloldalán lévő épület körül, lárnyékoltság között mindegy 50 méterre becsültet. 50 méter, ezen a távon legutóbb 7,8 másodperces időt futott, ami az osztályban a legjobb volt, semmiség. Kukolva számlát magában visszafelé. Vityáz, kész, rajt. Az előkertben 5 nagy ugrással túl volt, a hatodikkal az utca aszfaltján termett, de a nyolcadiknál egy alattamosan rejtőző kőben megvonlott. Arccal előre bukott ráz utca másik oldalán lévő gyepes területre. Sajból jobb lábától és egy kis horzsalástól eltekintve nem esett baja. De mekkora szalt csaphatott, te jó ég! Ebben a pillanatban erős fénysugár villant a háta mögött hagyott házból, garázsajtónak zajjal ismét megindult. Ahogy lassan felemelkedett, néhány tisztán láthatta az ott lakónak először a kapucsát, aztán a lábát, majd az egész alapját. Ekkor majdnem pánikba esett. Teljesen kin volt, szabadon fedezét nélkül, jó 5-6 méterre a legközelebbi árnyéktól. Mivel nem volt más választás, a kukoló helyzetben újra mozdulatlan már a füvön. a legjobb búvóhely a térség, mondta egyszer az apja. Nénten egy pillanat se vette le a szemét a fickóról, aki egy kukát majd egy újságokkal teli konténert körtített a járta szegélyhez. Szerencsére egyszer sem nézett át az utca túloldalára. Semmi jele, hogy észrevette volna.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 Először is a hűtőhöz ment, majd éhen halt. Kirándotta az ajtót, de csalódnia kellett, mert a polcok üresen tártogtak. Csepp isza, maradék, még egy toboz teljesen. Csak egy üveg talált az egyik kezben. Aztán megtermett a a halvány fényében, most először pillantotta meg a kezét. Mocskos volt a rászáradt sártól és hűnyomoktól, meg a vértől. Egy csomó vért a kezére. Riki vére. Énségéről rögtön megfeledkezett Sételen mindennél sürgetőbb szükségét érezte, hogy beroljon a hűtőszabába. Talált is egyet a nagy halban a lépcsővel szemben. Épp jókor, mert amint beért, egyetlen hatalmas sugárban mindent kiakálott a sötét helyiségben. Amikor megkönnyebbült, magára csukta az ajtót és felkattintotta a fali kapcsolót. Mivel a helyiségnek nem volt ablaka, nyugodtan égetette a lámpát.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 Palahánszor megmastult, alvat darabkák hullottak le róla a padlóra. A hajtókát mindkét kezével széthúzta, majd feltérte a cipszára. Semmire nem vágyott annyira, mintha végre levetesse ezt a göntöt. Gyorsan, de esetlenül igyekezett tőle megszabadulni, mintha pókok mászkálnának rajta. Amikor a vállal szabadult, elengedte a kezes lávas kaljekát, hagyva, hogy a felső része lehújjon a földre, s gyors lábmozdulatokkal kibújt a nadrág szárakból is. Az alsó nadrágja is véres volt, azt is lerángatta makáról, és rádobta a ruha halomra. Aztán elszörnyedve rámerett a padon heverő mocskos kupacra. Virtuózattal bámulta, mintha valami vadállat lenne, és a látvántól a fürdőnek a kád mellett lévő legtávolabbi sarkába menekült. Összekömböltve lekuporodott a padlóra, azon tűnődött, hogy menjen el a ruhahalom mellett, anélkül, hogy hozzáérne. És még mindig nem szabadult meg tőle. Riki vére áthasztatta a ruhát, és a bőrét is bemacskolta, az ő bőrét. Tarpra ugrat, egyik kezével félrerántotta a zuhanyfűkönyt, a másikkal kinyitotta a forró vízcsapját. Meg se várta, amíg a víz melegszik, belépett a zuhany alá, és behúzta a fűkönyt. A rászútó hideg víztől egy pillanatra elakadt a lélegzete, s kitisztult a feje. Mosztulatlanul állt, még arcán végigömlött a lassan melegítő, majd egyre forrósadó víz. Csak akkor állította vissza a csapot a normál hőmérsékletre, amikor már-már magát. Szappant is talált a tartókon, s lassan, módszeresen elkezdte lemosni magáról a rémtek nyomait. Behont szemmel próbálta örömét lenni a forró fültőben, amelyettől oly sokáig meg volt hoztva, ám a sötétben csak rémképek törtek elő. Folyton Riki Heriszt látta mag előtt, újra és újra ugyanazt a jelenetet, ahogy meghal, ahogy ő néhány a tenyerével befogja a késütötte nyílást Tiki hasán, kétségbe próbálva megállítani a szubárban ömlő, élénkvörös vért, de hiába, mert az ujjai között bugyogott tovább. Újra élesen hallotta Riki porzalma sörkését is, azt a rettelentesen ziháló, húdokó hangot, ahogy levegő után kapkod, de már hiába. Aztán Riki szemét látta, dühött és ilyet pillantását. Érezte, amint Riki véres kezével megragadja a nyakát. Amikor kinyitotta a szemét, a képek elhinnottak, hogy a szennyes lé lecsorgott testéről és eltűnt a lefolyóban. néthen megmozgatta a lábújait a szappanhabban és megpróbált mosolyogni.